Людина вийшла з нервів, а їй кажуть говорити до ладу. «Ти комік, Бронек, але я ані раз не можу сміятися з твоїх вівців. Я ж тобі кажу, що з самого дитинства я ще в Хайдер не ходив. Я чув від мами, від тата, лише одне – Ша. Ша, майнкінд, Ша. Ша, бо тато спить. Ша, бо мамі голова болить. А я тебе питаю, а чому її не мала боліти голова? Ша, Бо через ціну наш сусід хворий. Ша, бо збудеш сестру в колисті. Всюди і завжди тільки ша. Відвели мене в хайдер. Мені ще шість не було. І тут перше слово, яке я почув від учителя, було ша. Ша кіндер, ша. Мене набили на вулиці католицькі діти. Ти можеш уявити собі, як їх приваблювала моя руда Чуприна. Що? Я побіг до мами. Куди має бігти дитина, як її поб'ють? Вона біжить до мами. Я був малий і думав собі, що моя мама зробить так, як мами католицьких хлопців. Вийде на вулицю і погрозить, що піде до їхніх мамів. Але моя мама не грозила. Вона обтерла мені сльози і сказала, «Ша, майн кінд, ша! Їх багато, а ти один, ша!» «Мій тате був швець. Ти його знав, правда? І швець єврей? Це вже зовсім смішно, правда, Броник? Захотів, щоб його син учився. Чому ти не смієшся, Броник? А чого мені сміятись?» Друкар-завадка теж захотів у свій час, щоб його син вчився. «Він, мій тате, задумав відслати мене до гімназії. Він таке собі задумав, але мене не прийняли, хоч ти віриш мені, броник, хоч я здав не гірше за інших. А чому мене не прийняли? Це вже цілком комічна опера. Чому не прийняли до гімназії сина Мошка Тетенбруха? Зі мною здавав синок дідича Модзінського з під печар. І ти подумай, мусило якраз випасти так, щоб я сидів поруч з ним на одній парті. Малий Модзінський, ти чуєш, броник? Наскаржився своїй мамі, що від мене часником чути, і тому його голова розболілась, і тому він погано диктант написав. А чому, я питаю, не мало від мене часником чути, коли мама давала його нам рано, в полудня і на вечерю. Часник і цибуля то єврейські помідори і банани. Ти, може, хочеш заперечити, броник? А чого я мав би заперечувати? Я хотів лише сказати, що не для всіх євреїв часник і цибуля толбанани. Ой, киньте мені тут політграмоту. Ти ж знаєш, що я мав на думці. Ну, далі. Слухаю тебе, а то ти збиваєшся. Що значить збиваюся? Я тобі говорив, що я сім разів заражений балакучістю. Ти почав... «Чому тебе не прийняли в гімназію?» «Так-так, пані Модзінській видалось, що я буду у класі сидіти якраз з її синком». І вона попросила директора, щоб мене не прийняли за браком місця. Мій татий пішов до директора. Я не знаю, що він там говорив, може і кричав, але то однаково нічого не допомогло. А я й не дивуюсь, кого мав послухати директор – шевця чи дідечку». А я, дурний, плакав. А що міг мені сказати, тате? Він витер брудною шевською долоною мої сльози і сказав «Ша! Ша!». Потім, ну, як і підріс, в мені почав назбируватись бунт проти того «Ша». Мої очі стали розумніші. Я бачив, що в житті не все так, як має бути. І я хотів, я думав, я хотів, але я нічого не робив, бо мій тате сказав мені, шадо ша!» якби Бог того не хотів, то його не було б. Ми з тобою за слабкі, щоб проти людей іти. А що допіру проти Бога? А треба знати, що Мошко та Ненбрух був побожний єврей. По смерті тати. Я не забагато говорю. Ой, як та тюрма вчить чоловіка думати в голос? Просто страх. Ні, ні. По смерті тати... Ну, як тобі сказати? То був розумний і справедливий чоловік, бо він був моїм татом. По смерті тати на мене почали ще більше шакати. Не досить мені було горя, що тате помер? То я ще мусив з усіх боків чути оте зненавиджене ша. Ша-довід... Не говори, що на світі нема справедливості. Ша, не вигукуй на Бога, бо Він тебе покарає. Ша, не читай заборонених книг, бо це погано скінчиться для тебе. Ша і Ша. Мені було 17 років, а вони затикали мені долонями рота. Це не поетичний образ, броник, а таки правда. Затикали долонями рота. Ша. Потім ти й пам'ятаєш той вечір над прутом. Дурне питаєш. Правда, що дурне, бо таке не забувається? Що? Ми здибались з тобою, в комсомолі? Там я вперше за своє життя перестав чути «ша». Це правда. Але є ще одна правда. Ну, я думаю, що ми не будемо її боятись. Броник, як ти вважаєш? Я не знаю, що ти маєш на думці. Не знаєш? Як це ти не знаєш? Нам давали читати революційні книги, так? Нас кормили нелегальною літературою. Ми самі складали і розпілювали бойові листки. І що? Вони нам не говорили «ша», «боронь Боже», так кажуть у вас. Але весь час тримали нас за руки, такі, як Борис Каменецький. Скажеш «ні»? Допустимо, скажу «так». А бачиш, а ми так рвались до роботи. Може «ні»? Ти пригадуєш собі, як нас мало що з комсомолу не вигнали за якісь там лівацькі замашки. Ти пам'ятаєш, чому не мав би пам'ятати, як нас переконував Борис, що підпалювати панські скирти – це, ну, я вже забув, як він точно говорив, це майже вигода панам, а не щастя народові. Так він говорив. Ніби пани дістануть відшкодування за спалені, Вимолочені, чому зараз вимолочені скирти, а на село стягнеться пацифікація. Ой, ти розумієш, ми з тобою хотіли пацифікації. Не перекручуй, Довід. Ну, не просто, а так з того виходило. А, Броник, слухай, Броник, а ти пам'ятаєш, як мені, євреїві, приписали український націоналізм? Це було б сильно смішно, якби не було трагічно. А пригадуєш, ну чого я вічно запитую, чи пригадуєш, коли ти й без того все пам'ятаєш? Як на сходинах у княждвірському лісі сказав один секретар повіткому ми нічого не робили, бо ми боялись ухилів. Пригадую, скажу тобі навіть дату. Це було 3 липня. Пощо пам'ятати дати? «Пусте говориш, а хто буде колись писати історію революційного підпілля, як не ми з тобою?» «Ти так думаєш?» «Ой, Броник, чути такі речі, то для мене хліб з маслом». «Але я хотів би й докінчити. Нас тримав Борис за фрак, а хлопці такі вирвались і таки пішли з димом панські маєтки». «Що, не так воно було?» Ну, нам з Юльком таки пощастило, сім років. Могло так само добре бути і п'ятнадцять. Боронко знову відчув в душі неприємний осадок від почуття нез'ясованої своєї провини перед товаришами. Довід вмить виловив зміну настрою в завадки, очевидно здогадався і про причини тієї зміни. Тобі випадково, ти розумієш, випадково? Пощастило, щастило, що ти не міг прийти тоді на сходини, де нас накрили з доказами. А тепер ти лише зрозумій так, як треба. З'являється Зелений і критикує. Що значить критикує? І він нас лає, і він сварить на нас, він кричить, що в нас спокійне болото, що то в спокійному болоті чорти водяться. Він нас питає, що значить питає – він вимагає від нас відповіді, чому ми не протестуємо, чому не підносимо рейваху, не організовуємо походів, не окуповуємо магазинів з хлібом, не влаштовуємо демонстрації, не йдемо на переговори з іншими партіями проти уряду, не підпалюємо панських маєтків». Так він говорив. Бронко не приховував свого сумніву. «Ну, чи я можу слово у слово повторити?» «Але в такому дусі», – так говорив. «І знаєш, ти чуєш, я собі сказав. Довід, нарешті скінчилося твоє ша». «Це так, Броник, якби чоловік ціле життя від уродження самого був позначений якоюсь ганебною плямою? Як то по-вашому говориться?» «Таврований». «О, таврований, і хтось прийшов, якийсь чудотворець, і змив з чоловіка ту ганебну пляму ша». «Ти це відчуваєш? Скажи мені». «А який він себе, той товариш зелений?» «Він... Ох, Броник, він такий, ну... Він такий, що я хотів би ним бути». Бронко сподівався, що від Каменецького довідається найбільше про зеленого. Але саме тут спіткало його розчарування. Борис був настроєний на діловий тон. Вся його увага була націлена на придбання техніки для таємної друкарні. Крім того, особливо сувора конспірація в даному випадку вимагала і приміщення поза всяким підозрінням. «Ти і я», – сказав Борис Каменецький, – «і більш ніхто на світі. На випадок всипи відповідатимете один з нас. В найгіршому випадку – я і ти. І на цьому ланцюжок кінчається. Амінь. Камінь у бульбону. Бронко, щоб замаскувати хвилювання, спитав отак, аби «А який він з себе, той товариш цека?» Борис відповів досить грубувато «Ти про колір очей? Даруй, але якось не додивився». Потім, зміркувавши щось, спитав, кивнувши головою на брудно бруднозеленкуваті води пруту, що тільки звільнились від льоду. «А ти знаєш, як вилазити з ополонки?» Дотепер не мав щастя бути в ній. На бога надія, хлопче, насамперед треба вилазити з того боку, який знаходиться зверху по течії, Май на увазі, інакше може затягти під лід. Як вилізеш на поверхню, то завжди старайся опиратись на край животом і грудьми, аби знайти якнайбільше поверхні льоду. А ногами бий по воді перемінним рухом, зверху і вниз. Запам'ятав? Запам'ятав. Борисе, ви не піднімете мене на сміх, як я вам щось скажу. Мені, як бачиш, сьогодні не до сміху, отже. Борисе, що Борисе? Борисе, то не буде сентиментально, коли скажу, що я вам дуже, дуже вдячний за довір'я. Ви не знаєте, яке це має величезне... Іди вже, Броник. Пішов, збивав ногами кремінці і бавився думками, якби ж бурляв качки по воді. «Про весна, а де? Про зима, про осінь!» Вмить усе відлетіло, наче білий пушок цвіту тополі. Весь світ заступила п'янка свідомість. «Тобі повірили! Тобі довірили!» Олена Річинська Власними роздумами дійшла до того, що щирість і відвертість – це устарілі провінційні чесноти, а вміння маскувати свій справжній душевний стан – поставою, виразом очей – це не скритність і не хитрість, а вища товариська оглада. Провінційна безпосередність чи сільська натуральність – що колись надавали чарівності молоденькій дружині отця Аркадія, тепер матір п'яти дорослих дочок, до того ще й вдову, тобто формально голову родини, могли тільки ставити у смішне становище. Олена інстинктом відчула, що чоловікова родина зможе толерувати у своїм гурті бадьору зарадно Незалежно дружину покійного брата і швагра, але ніколи нещасну чоропіту. Давніше Олена ніколи не замислювалась, що в дану хвилину виражає її обличчя, бо воно виражало те, чим була сповнена її душа почуття, серце. Олені не було чого і перед ким ховати своїх думок та почуттів. Тепер пані добродійка Річинська не могла дозволити собі на таку безпечність. Будучи у товаристві, септо в крузі Аркадієвої родини, вона безупинно контролювала себе. Що виражають її губи, як вона тримає себе, що сказала, ба як сказала. Свідомо дбала про те, щоб кутики її рота не опускалися вниз, а очі, щоб мали завжди веселий, бадьорий блиск. Набувала здатності, як набувають фаху, маневрувати словом так, щоб могти і у великому розпалі загальної розмови перемінити загрозливу для спокою в домі тему. Коли було починались гідкі репліки на тему зонченої сподіваної посади, Олена моментально, ніби з бабусиної сумки, витрясала з пам'яті якусь ультрацікаву історію. Наприклад, на Мнихівці якась міщаночка отруїлася з тієї причини, що її наречений в останній хвилині відмовився стати з нею під вінець. Хіба не цікаво це для молодих дівчат? Север, коханий мій, я далека від того, щоб порівнювати тебе з ким, бо ти єдиний на світі, але скажи ради Бога, чому в моїй уяві той нерішучий кавалір з Мнихівки – в якійсь площині асоціюється з тобою? А може це тому? Будемо сильно-сильно вірити, що це саме тому, що на темному фоні чужого горя власне щастя здається більш рельєфним? На велике розчарування слави мамця тільки нагнала нам оскому, Олена не знає подробиць цієї пікантної історії. Зрештою, Олені не йшлося про сам факт як такий, а про його моральне підґрунтя. І в цьому випадку не могла б поскоромити своєї поганої звички, щоб не провести паралель між собою, тією зранньої молодості, і незнайомою дівчиною, ясна річ на користь вихованки ладиків. Олені не хотілося вірити, щоб якась там міщанська дівчина спромоглась на подвиг самогубства сорому перед скандалом. Вона з такою підозрілою ревністю боронила свою думку, що мала господинька знетерпеливилась. На чому мамі так дуже залежить? Чому міщанська дівчина не може мати амбіції? Ви мене не розумієте, оправдовувалась Олена не тільки перед однією Олею. Я хочу сказати, що само самогубство – це ще не доказ кохання. Якраз противно. «Так, якраз навпаки, щоб ви знали. Я вважаю, що всі оті самовбивці – попереду всім великі егоїсти. Нароблять всячини, а потім шусть, як миш, у ріща, у смерть. Накладають на себе руки і тим самим звалюють весь тягар людського осуду, болю і сорому на своїх найближчих. Хіба це любов? Бридкий, безсердечний егоїзм, а не любов, мої діти». От у лісках, розповідала мені пані Максимовичева, і пішло. Одна кузина тітки Ореста Білинського задумала на зло нареченому не більше не менше, як відібрати собі життя. Притому була така злобна, що хотіла мертвою видатись ще кращою, ніж була за життя. Видно, мали поміж собою свої порахунки. Що вона робить? Іде у повітове містечко до перукаря, Прідчісується за останньою модою, Купує собі атласні шлюбні пантофельки, Коронковане плаття і... Тільки в одному зрадила стилю. Замість білої троянди приколола на груди понцову. А може під тією понцовою трояндою розуміла вона кров? Звідки можна знати, що думають самовбивці? Аби по смерті виглядати, наче жива, та капосна дівчина підмалювала собі щоки, губи, ба навіть кінчики вух. Примостилась у м'якому фотелі, напевно прибравши при тому відповідну свабливу позу, і зажила отрути. На жаль, усі її продумані з такою скрупульозністю розрахунки пішли в нівець. Мусила бідняга пережити пекельні болі, Бо знайшли її скоцюрбленою, з покусаними пальцями, посинілу, з вибалушеними очима, перепрошаю, всю обльовану. Коли подумати, що при тому страшному вигляді мала ще помальовані губи і щоки, то можна уявити собі, що за жахливе видовище зробила вона з себе. Тому сходить Олена на моральні пауки». Дівчина з ліпшої родини ніколи не буде вдаватися до таких засобів тероризування своїх найближчих. Щодо цієї міщанської дівчини з Мнихівки, то й нічого дивуватись. Хіба котра з них рахується з тим, що про неї говоритимуть по смерті, коли вони за життя не дбають про опінію? Мариня слухала Олену із злою нетерпаливістю, переморгуючись час до часу славою. «Тої самої. Їмось чули, що дзвін, та не знають, де він. Як Їмось хочуть знати, то я давно чула цю історію, але не хотіла те сміття в хату нести. От що я скажу Їмосьці. Але що Їмось хотіли такими речами займатися, то бігме, дивуюсь». «Моя Мариню, тільки нагадати, що не вірю, аби проста міщанська дівчина...» «Розуміє, Мариня?» «Аби проста міщанська дівчина...» «Ну, так, аби могла так дуже до серця взяти собі те, що її покинув хлопець!» «А, певні, то тільки пані вміють любити!» Оля, що стежила за обличчям Олени, не вміла пояснити собі спалаху страху на ньому. «В чому справа?» Припущення, що Мариня може натякати на якусь темну тільки їм двом відому таємницю, видалась Олі абсурдним. «Ну, і розвели філософію», – спищала Слава. «А я замерзла, бур. Оля теж відчула холод у поясниці. Підвелася з надкросенок і стала під пічку, притулившись долонями до теплого поля грубки. «Ну-ну, Мариню, як то було з тим отруєнням? Хто кого?» «Ніхто нікого. От що я панунці скажу. Все то небелиці, панунцю». «Правда хіба та?» що Бронко Завадків не захотів вести до шлюбу стаху кукурбів. От і все. Ольга опинилась перед психологічною загадкою. Чому ця вістка так вразила її? Власне, вразила. А як? Ольга не зуміла б дати відповіді на це питання. Мариня торохтіла дальше. Та панунця повинні б знати того завадку, бо ж панунця ходили замовляти, як то називається. мовчи, Славуню, я зараз сама згадаю. Чекайте, чекайте, ті, о, я зараз. Клипсидри, допомогла їй Слава, чим тільки розсердила дівку. І хто тебе просив? Не бійся, була б сама згадала. Шкода, що нема доктора Гука. А то почав би викладати, звідки те слово взялось? Ха-ха, я й не дивуюсь. Що та якась наречена кинула його Я б сама Хай Мариня не говорить дурниць Тихо і лагідно Упімнула її Олена А Марині не треба Аж доктора Гука Я скажу тобі Звідки походить це слово Клепсидра це? А де як воно То відай так кожне слово Від чогось походить Не причком Стіл від чого походить Поки велася ця філософська дискусія, Ольга думала своє. Тип представив сій у новій ролі. Героя матримоніального скандалу. Цікаво було б запитати його, як погоджує він це геройство своєю революційною ідейністю. У розмові з нею так брав на бас їхню буржуазну мораль. А сам як поступив? О, добре, каже стрийко Нестор, що в них подвійна мораль. Одна для теорії, тобто для інших, а друга для практики, тобто для себе. Ольгу розносила досада, що тому типові все-таки вдалося надути її. Як же переоцінювала свій вплив на нього, коли вбила собі в голову, ніби вона на концерті Мединського зачарувала його. Їй здавалось, що він тужив за нею, а він тим часом забавлявся нареченого». Почуття, що скаламотили Олен спокій, в жодному разі, наказала собі, не можуть відноситись до категорії ревнощів. Забагато чисті було б для такого типу. Була хвилина слабкості, коли їй, пані Річинські, хотілося скрутити в баранячий ріг того міщанського парубійка, подати йому ілюзійну надію, а потім відкинути його від себе – з убивчим саркастичним сміхом. Ціле щастя, що тип не знає і ніколи не знатиме, що за фантастичні думки шибали їй у голову. Відсьогодні вона не удостоїть його честі відповісти кивком голови на його уклін. Тепер Ольга жалкує за кожним делікатним словом, що його мало для того Міщука. Кінець цьому нерівному знайомству – Фініталя комедія, а для панни Річинської наука знай, як водиться з нарівною. Мариня тим часом не переставала теревинити. А що, молодий завадка, лайда, хто своєю дорогою? Кожний хлоп однаковий, я то давно вже казала. А чого ж ти стережеш усіх хлопів під одну машинку? Обстала за чоловічим родом Слава. «Север, якщо з тобою розійдемось, то не тому, що ти виявишся лайдаком, правда?» «Тихо, Славцю, не перебивай!» Чи я щось сказала?» «Запитливо повела по всіх очима Слава. Я думаю...» «Хай Мариня не слухає Слави, хай Мариня говорить...» «Ого, вже бачу, і їмось запалились!» «Могла б Мариня культурніше висловлюватись?» «Е, пусте, тут самі свої...» Я ще хотіла про стаху того, то пустий вітер, дівка. Як то кажуть, не з однієї печі хліб їла. Кажуть, ніби той син заватків не знаю, я там поміж ними не була. Хотів з нею пожити на пробу. Олена кашельнула дипломатично в носову хустинку. Та що їмось? Наші панни, діти чи що? Каже він їй. «Якщо зможеш дитину мати, то файс. Гаразд. Женюсь на тобі. А якщо ні, то бувай ми здорова. А вона бери, дурна, та й згодилась. Мудра-мудра, а тут здуріла. Досить того, коли вже стало погано коло неї. Ніби той, коли вже небезпечно знала, що матиме дитину, бери і каже йому «Так і так». Сталося, як ти собі він чував, а тепер женись зі мною. А він? А ти ще Славуню борониш хлопів, каже. А мені такої не треба. Я, каже, не хочу, щоб люди вираховували моїй жінці місяці, а потім, каже, аби півнашого збіглося дивитись на дитину, до кого вона подібна. От маєш, Славуню, що хлоп може, а ти кажеш. Тоді Сташка по раз другий питає його, будеш женитись чи ні? Ні, каже, не хочеться мені. А мої весінні кошти? Кошти, каже він, поверну до гроша, а женитись таки мене не заставиш. Певнє, ця могла будь-кого зоритувати. Зіритувати Мариню. Як звав, так звав, прошу панунці». Сташка як почула таке, то вже ні слова не вимовила, а тільки гайда в ліс Небезпечне там зажила щось, бо знайшли її на дорозі і ледве теплу То вона залишилася в живих, вихопилася в нелі. Мариня скартала її поглядом А панунця хотіли б, щоб вона за хлопця ганц відібрала собі життя Виздоровіла і вже знову як ружа Може, завадка тепер лікті кусає собі така краля? Прислухаючись до базікання Марині, Ольга приходить до висновку, що тим істотним, що відштовхує її, панну Річинську, від класу того типу, є брак аристократизму духу, відсутність почуття тонкості того, що німці називають файнгефіль, освіта, диплом хоч товариш його і немає, ці елементарні перепустки у вищу сферу в жодному разі не можуть заступити товариської культури людині з простолюддя. Між Богом і правдою сказати, що залишалося улів пам'яті з аористів та різних інфінітивів, кум кон'юктиво з латині чи з палеозойської та мезозойської ери в географії. З цілого курсу астрономії запам'яталась Олі одна астролябія, і то вона непевна, чи назва це стосується галузі науки чи вимірювального приладу. З морфології, анатомії, соціології та ембріології рослин разом із їх запутаними родоводами збереглася в її пам'яті одна пімпінелія анузус – ганус з родини окружкових малоазіатського походження – Запам'яталося, що ганосовий олієць вживається для приправи горілки та як засіб проти вошей і корости.